Кілька тижнів Катерина не бралася до малювання, бо, не розгинаючись, сиділа за осторожним зінгером, щоб упорати материне шитво, а ще ж наближав день. Хоч рік і вийдався чорним, а все ж дівчата думають про своє. Вийти на воїн біля церкви в новій кохтині, в паралізованому корсеті, тоді впадеш в око котромусь з парокою, тоді буде тобі святковим і хрещ, і колесо, і деркач, то охочих до Великодньої обнови було, як маку на Маковія. Зараз Катерина подивилась на тетянин портрет, начеб стороннім неупередженим оком, і відразу зрозуміла на те. Скільки ж мучила себе, щоб намалювати не просто тетянині очі, красиві, з незворушним відблиском, яким наділені лише жінки горді, з таким почуттям власної гідності яке не здатні затуркати ні великі трагедії, ні підступна віхала клопотів самотньої селянки, а намалювати ще й Тетянину таємницю, яку та носить у собі вже десять самотніх літ, знаючи, що вона не дівчина і не вдова, а лише перша жінка Никона, хоч би словом комусь обмовилася, чому втекла від нього по снігу босоніш, чому навіть хвалькуватий? Самовпевнений Дерніс Никін не пустив після цієї ганебної для нього втечі, бодай дрібну для власного виправдання перед Богданівкою, обмову на Тетяну. Тільки вичавив із себе. Клянувся електрикою, не виганяв її. Вийшла вночі по малій нужді і не вернулася. Що ж носить у своєму мовчанні Тетяна? Що погнало її босою? по глибокому в коліно снігу до своєї холодної хати. Виліз диявол із Никона, для Тетяни цього надто мало. Великодушна вона, щоб отак, зненацька, покинути все на призволяще. Та й знала ж вона, що Никін на шовку і не від ангела породжений. Разом же виросли, знала, як долоню, і на таке сважилась. Катерина зрозуміла, що всі її припущення будуть лише якоюсь приблизною причиною, а справжньої не дано знати нікому. Можливо, навіть самій Тетяні не сила збагнути її нічну втечу. Тому задумала Катерина змалювати не лише Тетянині очі, а Тетянину таємницю в мигдалевих, сповнених власної гідності очах. Катря ще не знала, як намалює Тетянині руки, поставу, який світ стоятиме за її спиною, яке небо вінчатиме її голову. Їй до треба було прорватися в таємницю Тетяниних очей. Треба переступити всі поверхові буденні уявлення про колгоспницю Тетяну щоб піти на пролом до її таємниці. А для цього треба малювати. Все приходило до Катерини лише під час малювання. Тонкий саморобний пензлик, стиснутий трьома пальцями правиці, додавав їй стільки буйної відваги, на яку спроможен тільки лицар, який вихопив і спіхов свою заворожену шаблю. Тоді вона починала мислити не словами, а кольорами і відтінками. Тоді її уява, наче б, запалювалась сама від себе, від виключної веремії тонів і напівтонів світу які охоче приходили до неї і просили, «Ось ми, володарко, бери нас! Ми готові тобі прислужитися, бо єдина із цих богданівців здатна розуміти нашу мову. Ми живемо породжені відчайдушною щедрістю природи, та життя наше й мінливе, як сам настрій природи. А ти увічни нас, подаруй нам хоч дрібку безсмертя. Ти зможеш це, жінко, для того ти народилася. Сторочити на зінгері чи гнати собою буряковий рядок з одного кінця поля в інший може кожна богданівська жінка. Отож, роби те, чого не вміють інші. Бачиш, як усе просто. Малюй. Для того, щоб упіймати таємницю Тетяна не хоче, треба малювати. Треба шукати ту таєну тоненьким пензликом на полотні, бо інакше Тетяна забере цю загадку з собою у небуття. Катерина аж захмеліла від перечуття творчості, без якої вона вже не здатна жити. Квапливо добулась під подушки дерев'яну скриньку з фарбами, склала у четверо недомальоване полотно, випила холодної води замість обіду, вкинула своє начиння вплетений вербовий козубок, дочекалася, поки тато підуть з ятерями в берег, щоб упіймати якусь рибину на вечерю. Злукавила перед мамою, що йде до лісу по дорішній жолуді, мої справді не збирає щоб обернути їх на жорнах та зварити кашу. І виткою стежечкою, скрадливо озираючись, чи ніхто не йде на зирці, пішла до озер, де мала своє утаємничене від стороннього ока. Місце в густому березовому гайку, в пружних хрипучих заростях папороті,